Ootko koskaan katsellut taivaalle ja miettinyt, mitä kaikkea siellä on? Löydät väistämättä otavan tai jonkun muun tähdistön, jonka lapsuudessa vanhempasi sulle osoitti. Nykyään et voi välttää erilaisilta valopilkuilta, joiden takana todennäköisesti tuhannet GPS-satelliitit, jotka pitävät huolen siitä, että teksy koskaan kartalta. Siellä lentelee myös mun mielestä hulluja laitoksia, joita lentokoneeksikin kutsutaan. Nämä on kyllä yksi mysteeri muuten kanssa. Miten ihmeessä ihmiskunta on kehittänyt satoja tonneja painaman metallisen tekeleen, joka osaa nostaa ilmaan ja lentää uskomattomia matkoja hurjalla nopeudella, ja siihen perää vielä jopa laskeutuu ihan itsestään. Joka tapauksessa, ootko miettinyt näitä valopilkkoja, jotka siellä liikkuu? Että jos, jos ne olisikin jotain selittämätöntä. Meille syötetään jo lapsesta asti esimerkiksi elokuvien, sarjakuvien ja TV-ohjelmien myötä ajatusta siitä, ettemme olisi tässä universumissa yksin. Mä oon Eetu, ja tervetuloa mun Mysteri podcastiin, jossa me käsittelemme tänään mystistä Black Knight-satelliittia, joka kiertää kiertaradallamme tälläkin hetkellä. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonen. Kuvittele itsesi vierailemaan tähtitorniin ja tutustumaan paikalliseen harrastustoimintaan. Täällä kelpaa tuijotella taivaalle jättimäisellä teleskoopeilla ja tutkailla asioita, jotka liitelevät esimerkiksi meidän kiertoradallamme. Helppo bongattavaan lukuisat satelliitit, jotka kiertävät ympärillämme päivittäin miljoonien ja miljoonien laitteiden sijaintia GPSn avulla. Huomaat mustan mötikän, joka on hieman erikoisen näköinen, ja kysyt, mikä tämä mahtaa olla. Paikallinen harrastaja vilkaisee tätä ja kertoo sen olevan mystinen Black Knight-satelliitti. Tähän liittyy hurjasti erilaisia salaliittoteorioita, jotka vahvistavat sen olevan muun muassa alienien viestintälaite, joka on lähettänyt meille salaisia radioviestejä eri radiotaajuuksilla, tai mystinen epäorgaaninen mötikkä, joka on kiertänyt palloamme. Jo yli 13 000 vuoden ajan. Miksi emme tiedä, mikä se on? Miten nykyteknologiamme avulla voi lähiavaruutemme kätkeä sisuksiinsa niin monia mysteereitä, kuten Black Knight-satelliitin? Mikä ihmeen Black Knight-satelliit? Salaliittoteorioita on aina ollut, ja ne tuntuvat olevan olemassa vain antaakseen ihmisille syyn ja oikeuden keksiä vaihtoehtoisia selityksiä eri asioille ja tapahtumille. Sellaisia me ihmiset vaan ollaan. Meidän mielikuvitus osaa luoda ne parhaimmat ja jännittävimmät selitykset eri asioille. Näihin usein myös saadaan tukea pienistä oudoista sattumuksista, jotka tukevat näitä villejä keksittyjä teorioita sitten mahdollisimman paljon. Esimerkiksi tässä tapauksessa NASA eli Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintovirasto on peitellyt tämän asian olemassaoloa pitkään. Vuonna 1998 NASA kuitenkin julkaisi kuvan oudosta mustasta mötikästä selittäen sen olevan avaruusromua, tarkemmin ottaen lämpöpeittoa, joka on jäänyt jälkeensä heidän EVA-projektistaan. Tämän kuvan uskotan kuvaavan Black Knightia, vaikka NASA ei suoraan sitä tunnustakaan. Kuva, jonka NASA on julkaissut, on hämmentävän näköinen. Ihmismieli väkisinkin haluaa pukea sen jonkin oudon avaruusaluksen muotoon. Kuva löytyy netistä, ja suosittelen Sitä Mä oon yrittänyt nyt analysoida sitä kuvaa aika paljon, ja mä en siitä löydä kyllä sitä niin kutsuttua lämpöpeittoa. Ja siis lämpöpeitto... Tästäkin löytyy kuva, ja vertailuna niille, jotka kuuntelee, niin tämä Black Knight-satelliitti, tumma mötikkä. Tosiaan, no, mun, mun mieli ainakin haluaa maalata sen jonkinlaiseksi äh, kapseliksi tai kapsuliksi, joka lähtee jostain avaruusraketista äh, irralleen ja heiluu tuolla menemään. Ja sitten taas tämmöinen lämpöpeitto, niin se näyttää tuommoiselta kiiltävältä foliolta, toiselta puolelta kullatulta ja toiselta puolelta semmoiselta hopeisen väriseltä. No miksi tätä sitten kutsutaan satelliitiksi eikä esimerkiksi avaruusalukseksi, vaikka se siltä joidenkin silmiin enemmän näyttää, esimerkiksi minun? Sen on nimittäin kuultu lähettävän jotain radioaaltoja jo vuonna 1899. Nikola Tesla suoritti tällöin radiokokeilujaan ja sai vastakaikua avaruudesta asti. Taas vuonna 1928 norjalainen amatööriradiokanavan isäntä Jorgen Hals poimi kaikuääniä samaisesta lähteestä. Näiden on myöhemmin vahvistettu olleen pulsarin, eli neutronitähden tekosia. Pulsarin voimakas magneettikenttä lähettää avaruuteen sähkömagneettista säteilyä. Ja tämä sitten on aiheuttanut pulssin omaista sykkimistä, joita on rekisteröity sitten meidänkin maankamaralla vuoden 1967 jälkeen lukuisia kertoja. Hö! Oliko tässä nyt niinku sit selitys sille, että Black Knight ei ollutkaan mitään. Se oli vain jotain randomia Nasan avaruusromua, mikä tuolla nyt ajelehtii. Ja se, mitä Nikola Tesla 1800-luvulla kuuli, niin se oli vain joku pulsarin sykettä. Ei hei. Ei siinä vielä kaikki, kuten ostos TVssä aina mainostetaan. Nimittäin vuonna 1954. Kyllä, nyt nostetaan ufotutkijat maailmankartalle. Ää, tässä tapauksessa erityisesti Donald Kehoe, joka kertoi lehdistölle Yhdysvaltojen ilmavoimien rekisteröinen kaksi tuntematonta objektia maan kiertoradalla. Tämä oli mielenkiintoista, koska siihen aikaan kenelläkään ei tiedettävästi ollut resursseja tai osaamista lähettää kiertoradalle yhtään mitään. Tämä sai jo munkin sukat pyörimään jännityksestä, kuten on tapana innostuessani jostain selittämättömästä. Skeptikot tuli kyllä silti pilaamaan tämänkin hauskuuden. Nimittäin Kiho kerrottiin markkinoivan näihin aikoihin oman uuden ufo-aiheisen kirjan julkaisua. Ja tämän tapahtuman uutiset olikin kuulema vain ja ainoastaan hyvä keino saada kiinnostusta ufojen ympärille. Eli toisin sanoen, tämä oli huijausta, jotta kirja myysi paremmin. Ja tähän tuntuu aika monien selittämättömien asioiden perustelu sillä, että hei, ei nämä totta. Näillä vaan yritetään puhustata kirjamyyntejä, elokuvamyyntejä, televisio-ohjelmien myyntiä, näyttökertoja ja mitä muuta. Mutta, jotta me ei nyt ihan täysin voitaisiin unohtaa sitä, että maapallollamme tallustaa yllättävänkin monia ihmisiä, jotka uskoo vakaasti näkemäänsä, on olemassa lisää silminnäkiä havaintoja, jotka tukis mystisen Black Knightin olemassaoloa. Kaiken tämänkin jälkeen. 60-luvulla Time uutisoi taivalla ollen tumman objektin, joka kuuluisi Neuvostoliitolle. Näihin aikoihin myös astronautti Gordon Cooper raportoi UFO-näystä, jonka vahvisti avaruusasematkin. Jotain nähtiin, mutta silti jostain kumman syystä näistä ei ole mitään merkintöjä NASA:n raporteissa outoa. Niin mustakin. Mysteeritarinat No mitä se mies, joka täällä nyt sinulle tästä kertoo oikein pohtii? Aktiivisimmat avaruusaiheiset vallatukset, nehän suoritettiin kylmän sodan aikana, joka saa mut ainakin epäröimään mahdollisuutta siitä, että oli vaan jonkun valtion epäonnistunut koe. Mut sitten ei vaan yksinkertaisesti haluta ottaa sitä kunniaa. Koska siihen aikaan, ketkä näitä asioita yritti vallottaa tai yritti olla ensimmäisiä, Kiina, Yhdysvallat, Neuvostoliitto, musta tuntuu, että kenelläkään ei ole sitä ylpeyttä sanoa, että hei, me yritettiin, ja se on meidän jäljiltä tuolla, ja, ja tota, sori siitä, koska sun täytyy olla yksinkertaisesti paras ja ensimmäinen, joka sinne avaruuteen lähti, ja jos sä lähdit, niin sä lähdit isolla bängillä eli sä teit kaikkiin vaikutuksen. Mut kysymys kuuluu, voisiko Black Knight-satelliitti olla Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen tai Kiinan epäonnistunut yritys tehdä jotain mullistavaa? Hyvä kysymys. Avaruuskilpa kuitenkin alkoi jo aika aikaisin, ja tämä oikeastaan alkoi siitä, kun vuonna 1957 Sputnik 1, joka Neuvostoliitto lähetti taivaalle, kiersi maan. Ja tieteellisesti avaruuslennosta alettiin puhumaan jo 1920-luvulla, ja sitäkin edelsi pitkä historian rakettien kokeiluja. Tämän ensimmäisen aallon avaruuskokeiluista sen loppu tuli Apollo 11 kuulennon lennon jälkeen heinäkuussa 1969. Mä koen, että Black Knight-satelliitti on avaruuskilvan tuloksena jätetty sinne pyörimään. Mun on tosi vaikea uskoa, että se on joku lämpöpeitto, joka ei jäänyt Nasan evalennolta, koska miten se lämpöpeitto on edes irronnut, tai siis mun mielestä se kuulostaa aika fataalilta virheeltä. Totta kai tällaisiin hurjiin avaruusaiheisiin on aina helppo ottaa se ufokortti esiin. Ja mä haluan uskoa, siis tää tulee, mä voin varoittaa, tää tulee toistumaan usein näissä mun mysteripodcastissa, koska mä olen niin utelias ja mä haluan uskoa siihen, että tämä saattaa olla jäänne jopa meidän ihmiskuntaa edeltävän eliö tai elämän lajin kokeiluista. Onko se sitten tältä maapallolta? Todennäköisesti ei, mutta se saattaa olla jostain tuolta muualta. Kun me mietitään avaruutta niin kuin jättimäisenä kokonaisuutena, niin eihän sitä pysty edes hahmottamaan. Mitä siellä on, kun me lähdetään tästä meidän linnunradasta pois? Ja mennään vaikka viislinnurataa tonne päin. Mitä jos siellä on jotain? Tai siis pakkohan siellä on olla? Ei, kai, ei me voida olla yksin täällä. Jos meillä on ollut tällaiset edellytykset, syntyä ja olla olemassa, niin, ja me täällä nyt kovaa vauhtia myös samalla tuhotaan tätä meidän rakasta maapalloamme, niin meidän on ihan pakko ennen kuin tämä maapallo ja tämä maailmankaikkeus tuhoutuu, niin löytää jostain tuolta jotain muutakin elämää. Tai sitten niiden joidenkin muiden mahdollisesti täytyy meidät löytää. Ja se mua kiehtoo se ajatus, että jos tämä oisikin ollut ihan totta, että tämä Black Knight-satelliitti toimisi jonkinlaisena, kaijuttimena tai keinona olla meihin yhteydessä ja meille välittää tietoa, niin se olisi ollut mun mielestä aika siistiä. Mutta valitettavasti se vaikuttaisi nyt tosiaan olevan näiden pulsareiden aiheuttamaa sykkimisääntä, mitä meidän radiotaajuuksille on ajautunut. Mutta teoriassa olisiko se ihan mahdoton ajatus, että sanotaanko vaikka yhtäkkiä Viiden vuoden päästä tai ihan yhtä lailla viiden viiden vuoden päästä. Tuolla meidän kiertoradallamme olisikin jokin mystinen asia, joka yhtäkkiä päästäisi meille ääniä ja se resonoisi ne äänet jostain tuolta viiden linnunradan takaa. Oletteko koskaan miettinyt, että jotain tämmöistä voisi tapahtua? Mä tiedän, että on lähtökohtaisesti ihmisille semmoinen asia, että ne ei pysty ajatella sitä, koska no, mullakin käy sitä. Mua rupeaa vaan sattua päähän, kun mä edes yritän hahmottaa sitä, että miten todennäköistä se voiskaan olla, kun me mietitään avaruuden äärettömyyttä. Et jos siellä olisikin joku, joka meihin ottaisi yhteyttä, tätä Mahdollisuutta pidetään varmaan aika pienenä ihan vaan senkin takia, että kovin moni ei sitä jaksa miettiä eikä antaa sille omassa pääkopassaan tilaa. Mutta mä uskon, että joku kaunis päivä me tullaan saamaan jonkinlainen viesti tai ääni tai merkki jostain tuolta toiselta puolelta. En tiedä mistä, mitä se tarkoittaa, mutta jostain ja joku saattaa tulla tänne käymään tai ainakin yrittää viestiä, koska me ei vaan yksinkertaisesti voida olla yksin. Tällä hetkellä näyttää nyt siltä, että jos se on tosiaan jotain avaruusromoa, mikä on avaruuskilvan tai muun myötä jäänyt tonne pyörimään meidän kiertoradalle, niin meidän täytyy vaan hyväksyä tämä tylsä tosiasia, että se on todennäköisesti romua ja se ei meille koskaan mitään viestejä tule välittämään, mutta aina voidaan pitää sitä pienen pientä mahdollisuutta tuolla meidän takaraivossamme. Tällä hetkellä myöskin esimerkiksi autonvalmistaja Tesla mahdollistaa erittäin mielenkiintoisia juttuja, nimittäin jos sä esimerkiksi heidän kauttaan käynnistää tämmöisen suositusohjelman ja saat kutsuttua jonkun sun kutsulinkin kautta ostamaan Tesla-auton, niin he lupaavat laukaista sinun valokuvasi kiertoradalle ulkoavaruuteen. Ja Mä voin kuvitella vaan, että kuinka moni ihminen on todellakin suostunut, tai sa saanut suostuteltua jonkun ostamaan Teslan heidän linkin kautta ihan vaan, että he voivat lähettää oman valokuvansa avaruuteen. Ja eihän tämä ole mikään niinku uusi juttu. Sinne avaruuteen on lähetetty vuosien saatossa lukuisia erilaisia kapseleita ja, ja tietoa meistä, että jos se joskus jollekin ajautuisi, niin sitten ne voisi olla sellainen, että hei, tässä on maapallon koordinaatit. Lähdetään käymään. Ja tämä taas tuo mulle uuden pienen jännäkakan housuun, kun mä vaan mietinkin sitä, että mitä jos joku ihan oikeasti yhtäkkiä, hän ei varmaan, tai enemmistö ei varmasti odota sitä, että kukaan tulisi ikinä löytämään sitä tavaraa, mitä me tuonne avaruuteen lähetetään. Mutta mitä jos joku yhtäkkiä ottaakin meihin yhteyttä ja on silleen, että moi. En tiedä millä kielellä. Sekin on kiehtova ajatus. Mutta moi. Me löydettiin tämmönen juttu, minkä te lähetitte, ja tota, me nyt osataan jostain syystä tätä teidän kieltä, mitä ikinä, ja me, läh me lähdetään tulee käymään siellä. Tämä tässä. Tämä tässä minua kiehtoo eniten, ja siihen ehkä se avaruuden mystisyys ja kuumottelu mun kohdallani. Hyvin pitkälti ulottuu. Kun mä vaan mietin sitä mahdollisuutta, sitä, joka on todennäköisesti melko lailla olematon, mutta sitten taas onko, koska ei me tiedetä mitään vielä meidän ulkoavaruudesta ja siitä, että mitä tämän meidän galaksin ulkopuolelta. No Okei, okay, kyllä me tiedetään jotain, meillä on kuvia, mutta mitä jos me mennään vähän vielä pidemmälle. Joku kaunis päivä me löydetään sieltä viiden galaksin päästä joku, joku paikka, missä voisi olla potentiaalisesti maapallo tai siis pallo planeetta, joka Voisi asuttaa ihmisiä ja siellä voisi olla sivilisaatio. Ja olisi tosi kiehtova miettiä, että minkälaista elämää siellä oikeasti olisi. Ja mieti, kun sä kuulisit, saisit ilmoituksen <lacht> sähköpostiin, että hei, joku löystää sun valokuvan ja totesi, että tämä näyttää tosi lempeältä, tämä tyyppi. Ja nyt me saatiin yhteys maan ulkopuoliseen elämään. Se ei olisi joku, oisa aika uskomatonta. Ja miksi just tämä Black knight Mystery kiehtoi minua, tai muitakin ihmisiä niin paljon, että siitä on luotu lukuisia salaliittoteorioita. Kylmän sodan aikana käytyihin valtioiden välisiin jännitteisiin, niin on helppo luoda tarinoita ja motiiveja. Ja mä uskon tähän myös, koska tää on kaikista järkeen käyvin selitys. Siellä on neuvostoliitot Kiina tai Yhdysvallat tehnyt epäonnistuneen kokeen, tai se on jo jonkun heidän jäljiltä siellä, mutta kukaan ei uskalla ottaa sitä kunniaa. Mutta mä tykkään siitä, että mä saan mahdollisuuden leikitellä ajatuksella sen olevan jotain ihan muuta jostain tuolta kaukaa. Ja etenkin se, että se on pyörinyt jopa ehkä yli 13 000 vuotta meidän kiertoradalla. Ja mun ajan käsitys ulottuu tuskin siihen ajatukseen, että hei, me ollaan 2019 vuotta vanhoja. Ja se on ollut 13 000 vuotta siellä. Ja sen takia se kiehtoo mua. Ja avaruus. Avaruus ylipäätään. Ja mua oikein nyt vähän kädet hikoilee. kun mä mietinkin, kun mä puhumaan tuosta maan ulkopuolisesta elämästä. Mitä sä luulet? Mua kiinnostaa hirveästi kuulla. Että mikä on sun käsitys siitä? Onko se vaan avaruusromoa, eikä siitä pitäisi kiinnostua ja antaa sen vaan olla? Intoilenko mä nyt ihan turhaan? Osallistu keskusteluun hashtagillä tarinat sosiaalisessa mediassa. Mua kiinnostaa kuulla lisää. Mysteeritarinat nyt kun me mietitään niitä harppauksia, mitä me ollaan vuosien saatossa tehty teknologian ja kaiken muukin osalta ja tälläkin hetkellä meillä on Nasan lisäksi esimerkiksi SpaceX-ohjelma, avaruusohjelma, joka lähettelee melkoisen aktiivisesti tonne avaruuten raketteja, niin muokkaa kiehtoo se ajatus siitä, että missä me ollaan 50 vuoden kuluttua. Kuinka paljon me tullaan löytämään mahdollisesti samankaltaisia, jännittäviä, mystisiä asioita, jotka kiertää meidän kiertoradallamme ja sen ulkopuolella. Aika paljon se on todennäköisesti avaruusromua, ja aika paljon sieltä voi löytyä myös asteroideja, meteoritin palasia, jotain ihmeellistä kiven murikkaa. Mutta se, että jos me päästään tutkimaan niitä, että mistä asti ne on tullut, niin se mua vähän jännittää. Ja mua kiinnostaa myös ajatella näin niin ääneen sitä, että jos Black Knight on nyt yksi tämmöinen asia, mistä ollaan väänetty jonkin verran. Ja UFO-tutkijat on sitä mieltä, että tämä on maan ulkopuolisen elämän aiheuttama mysteeri. Niin kuinka paljon tuolla mahtaa olla jotain vastaavan kaltaisia, joista me ei edes tiedetä, koska yksi yleisimpiä salaliittoteorioita on myös se, että NASA ja Yhdysvallat ylipäätään salailisi todella paljon. Tämmöisiä erilaisia havaintoja. Puhumattakaan Area 51, joka on yksi varmaan tunnetuimpia mysteereitä, joihin mä nyt en sen enempää mene. Mutta sanotaanko näin, että jos minulta kysytään, niin jotain siellä salataan, mutta mitä? Sitä mä en osaa valitettavasti sanoa. Mutta jos esimerkiksi astronautti Gordon Cooper, kuten aikaisemmin sanoin, on raportoinut jostain ufo joka on myös vahvistettu avaruusasemmillakin, että jotain on ollut, mutta sitten silti se on jotenkin poistunut NASAn virallisista raporteista, niin pitäisikö meidän nyt uskoa Gordon Cooperia, miksi joku, joka on ilmavoimilla töissä, keksisi tällaista? Ja... Käsittääkseni tähän se on liittynyt mitään sen suurempaa draamaa. Sen mä ymmärtäisin, että ihminen saattaisi katkeruuksissaan keksiä omia satuja ja tarinoita siitä, että jos he vaikka saavat potkut jostain virastaan, että hei, nyt mä laitan tällaiset jutut liikkeelle, että saavat pahan kuulla, niin miksi kukaan keksisi tällaista? Mua myös harmittaa tosi paljon se, että Black Knightiin ei sen kummemmin liity mitään silminnäkiä havaintoja tai, tai sen enempää todista ja lausuntoja tai muita, kuin esimerkiksi juuri Gordon Cooperin ja sitten tämä toinen UFO-tutkija Donald Kiho, joka sitten sattui olemaan UFO-kirjan julkaisija silloin niihin aikoihin. Joten se vähän kyllä vesittää sen. Mun on vähän vaikea uskoa siihen. Mutta siellä on se pienen pieni mahdollisuus, joka sai ne mun sukat pyörimään ja ne pyörii edelleen ja antaa sille mun mielikuvitukselle, sille kuuluisalle mielikuvitukselle nyt tilaa kehitellä mitä hulluimpia tarinoita. Ja miksi emme enää muuten näin 2000-luvulla, tähän loppuun vielä haluan sen ihmetellä ääneen, että miksi emme ole enää niin samalla tavalla tehneet UFO-havaintoja? Totta kai jatkuvasti tulee pinnalle viraali videoita, jossa todistetaan jotain, esimerkiksi valopalloja. Tai kummallista liikehdintää jossain tuolla taivaalla. Mutta nämä aika usein saadaan kyllä niin kuin todistettua, että hei, tämä on editoitu juttu, tämä on ihan valetta. Niin miksi näitä kaikkia havaintoja tuntuu olleen paljon enemmän 2000-luvun alkupuolella ja ennen sitä? Johtuuko se siitä, että nyt meillä kaikilla on taskussa laite, jolla me voidaan tarvittaessa tallentaa kaiken maailman näyt ihan samassa, samalla hetkellä, kun ne tapahtuu? Ja tämä sitten taas vahvistaisi sitä teoriaa, että mitään ufoja tai maan ulkopuolista elämää ei ikinä täällä maakamaralla olisi edes oikeasti käynyt. Joka on mun mielestä vähän surullista, koska mä sanon sen, mä muistan katsoneeni X-Filesia ja ei voi muuta sanoa kuin, että I want to believe. Mysteeritarinat Kiitoksia tämän Tarinat podcasti jakson kuuntelemisesta. Mua todellakin kiinnostaa kuulla sun ajatuksia liittyen Black Knight satelliittiin ja ne ylipäätään tuohon avaruuteen, sen massiivisuuteen ja siihen pienen mahdollisuuteen. Mä sanon, että siinä on mahdollisuus, että tuolla jossain on jotain, mutta mitä? Ja tullaanko me löytämään sitä meidän elinaikanamme? Sanotaanko seuraavan vaikka sadan vuoden aikana? Vai meneekö meillä... Tuhansia vuosia siihen, vai ehditäänkö me edes löytämään niitä, jos tämä meidän rakas maapallomme, jota me kovasti kulutetaan loppuun, ehtiikö se tuhoutumaan ennen kuin me löydämme muuta? Koska mä uskon vankasti siihen, että me ei voida olla yksin tässä. Ihan oikeasti. Ei se vaan ole mahdollista. No joo, hashtag mysteeritarinat. Pistä sosiaalisessa mediassa ihan missä tahansa viestiä. Mut löydät nimimerkillä Ed Speaks kaikki alta. Saatte jatkaa keskustelua siellä. Mua kiinnostaa kuulla teidän ajatuksia, perusteluita ja ylipäätään palautetta. Ja mä olin Eetu Pesonen. Kiitoksia tästä ajasta yhdessä ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi! Mysteeritarinat ja Eetu Pesonen.